صبحبحانه کل لا المنا الله معلمتنا ان کا انت لاال مل الحقي ر شرحلي صدري و سرلي امرې ولو اللوغ د تساني یف قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين درم حساب سوره بكر الشروى د مجاهد ټریننګ د پاره لصفات او د ملک د اصلاح د پاره سلوور قوانين ذکر کله او بیا جihad سره وابستا د حج مسلې ذکر کا او د حج یانو صاحبانو کسمونه ذکر کول چیو خوش قسمت آجی دے یو بدبخت آجی دے نو کم چې خوش قسمته حجی ده داغه دا دوا او دا او আজি چلا دنیا کې توفيق دنه کوي راګي او اخرت کې تر ازاشي د بد وخت ای حالت ام ذکر کو ومن الناس من يجب قوله في الحياه الدنيا واجداد سے خلق شتاجداد دنیا کې داغه خبره وتا تعجب کې غرزي داسې خبره بکای چتبه و ددنلوي ولي الله بل نشتا او داسې دا مطلب خبره بکای غو الله وي ويشهد الله الله د دې بیان کای چې د پزله کې سې دین ودن نر ډیران نډک ته یان زړی خیرندې خله ډیره خوګه ده خله خوګه شکر نه خودنه تک تور ده زګه حدیث پاک راضي من کان فی زی سو جی دنیا وجهن سوجه دنیا کې دو خې دی به آخرت کې دوام خې او دا قسم د منافقت ته چې د سړی په خله باندې یو سی اوسله کېبل سی, او سی الله وی او هو الد الخصام دا سخت جګړه ماري هر چا شری هر چا سره باص مبایسی کلچ دې بهاروزی نظمای کې فساد کای یوه لکل هرص و نسل کدا چا بچي مخله ورزينو غا په غلطه رواني چا فصل ورزي هغه تبا کای کداري انسان ته توه جوړ الله نه ويری نو دې غیرتونی سي عزت کرایي جتا ماته وي زه خودمر د دیندارم اما ته د الله نه ویریګا الله وي وی تور ته وایا طال جهنم کافي ده ته جهنمي نن نسابکه د خوش قسمت او قسم ذکر کای و من الناس من یشری نفسو ابتغاء مرضات الله بازی د خلکو ناد حاجانو صاحبانو هغه سوق دی چې هغه خپل ځان د الله لاره کې خرج کړي د پاره د لټولو د رضامندی اده الله او د دې مځداخ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې هغه په نیکۍ کې د یو بل نا مخکې چه زبا سبا د ده نا سیوانی کوم او تاریخ د اسلام ده ده خبرو نڈک ده که قربانی ده نو صحابه ورکڑی که جانی قربانی نو صحابه ورکڑی که ده وقت قربانی ده نو صحابه کړی ده حضرت جعفر رضی الله و تعالی انہو د بادشاہ دربار کې ولاړ ولاد دے. یولندغونی تور ور سره دا زمو والد دا آچا ور دوي تاسو غواړی کدا دولت غواړی موږ بدل مال دولت درکو دمر بدل کو چې تاسو خیال خاطر کې بنارازي کدا زوباه شهادت غواړی د یو مل گورنرۍ بدل درکو زې په آرام کې نه توی خبر بی او دوی باتیاس خبر دا خبره ختمه شو وی آو یزما خبر اوسه ورا وی کلنا نابذ الحجر والشجر مونږ اوچ د هر دنګې ونی او د هر چت کانی و مونږ عبادت کولو یعنی خل خالق رانه رښیو د مخلوق عبادت مو کولو. مالی حالت موداو جنا کول نو وا وتمر مون باډو کی خوړل کجوري به مون خوړې والله به مون یې او الله او پیغمبر رولې غلو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مون دې د ایمان سبق راکو مون ایمان وروړې دې موندا غسبه یا نیو اسلم تسلم د باچا دربار کې ولاړ دې که امن غواری او ځان پا امن گرل غواری ایمان راڑا نو پا با امن با پادیشی اغا وردوی پا دی توره با تاس جنگ لٹھائی اغا وردوی دا تا توره لی دلی خدا چی کم لاز که دا دا اغا زور تا نده لی دلی, دلی اغا دا بادشهانو پروائی نکولا ولی اغای خبال زن د اللہ درزا دا پارا خرچ کرده تاریخ بین زیاد چکلا چکلا حملت لاړو او په سمندر دریاب باندې پورې شو او فوجیان دول دل تاسو سامانې کشټونه لری کو نو کېشته راجمه کې او ورې ورواشه ولو چا ورته وي طریقه جيبکار دی وکو دغه رخوا کې مونږ سمندر سین نه رودو نمازان لټکاو نه جوړه کړې دا نه زموږ یار شته نه س تا زه په سې ولارو کې شته غد مو سوزوله هغه هر ملک زمونږ د الله ملک دے او دا پی ماتی دی او د ملک په ماتي نه دی او د الله ملک ختم شوه نه دی مونږ بدل ته اسلام جنداو درو یا به زمونږ دي چې قبرونه جوړيږي مونږ شهیدان کیږو هغه درست سوچ نه کړي دا هغه بالله باندې نو په دریا پوری کیږي په مکه دریار د گشته نشته لار نشته په الله توکل کو یوزای چې کلا په دریاب وب روان شو نو چا دا اسونو گیټې لوندې شي او چانا دریاب نه پوري امیر اعلان کو چانا سروستو پادشي خونه دی یو کو سوی جماعت او دس لوټه پره اوته زمانہ رستو نبل کو چته نیول دی ما سره دادا هغه دا یقین وره ابتغاء مرضات الله علیحدہ الله دا رضا ده پاره الله غیرت کړو او الله غیرتی ذات ته نذکحو الله فرمایي و من الناس باز دخل کو نا من اغسوق نفسه ابتغاء چې خارج کي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاه دله ټولو د رضا منطاد الله چې الله را نه رضا شي الله رابانانې میں روبان شي والله هوهوف بعد او الله ډیر زیاد میں ربان د پخپلو بندی گانو رووف د حد نوه ا روبان زاد چې دغ د میں اندازت لا سپورې جا نه د لګوری۔ رؤوف او در شيخ نور نو الله مرغذوب معنا ګولا رؤوف بالعباد واه مهربان ده پخپل مدنيغان وباندي انځي داګي نه سيوانور درجه نشته دا, دا الله مهرباني او د ټول نلوي مهرباني ده الله پاک بندباني ده دا چې خپل کتاب ته کی نهي ځکه نبی رسول الله اعلان کوي توب سور یوسف کې بیا کل هاذه سبيلي ايده الله حبيبه د ایت اعلان او کوايا عظما د لاردا هاذه سبيلي ادو الى الله دا زم الله خلق د الله کتاب تر بلاما د ځان له لګې مانا علابصيرت ما سر دليل یا وذ تاسو دلیل دی وینانا انا ومن منتباني زه او زما تابیدار موږ په سملار باندې روان او د الله حبيب صلی الله علیه وسلم تعالی و تخلق توایا وان اطل القرءان زما ډیوټي دا آغاز په خلق الله کتاب بیانو ما الله کتاب و بیانو او قران کریم کې الله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر ما قران دفهماس لهورو دپار آسان کړي دي نو په تاسو کې چیز دی کی فهل من مذکر ولقد او ټول دتکید حروف په داخله کړي خان او دتکید لامم دتکید او کدم دتکید چې خامخا دا قران ما آسان کړي اسان کتاب د الله کتاب نو د الله مې رباني الله وې ذو مې ربانه بغفلو بندگان باندې اس مومنان الله خطاب يا ايها الذين امنوا اي مومنانو اي او خلقو جتا سو داود ایمان کوي تاسو داود دي کوي جمنغا اشرف المخلوقات تاسو داود دی کوي چې مون به ترين د امتانو نه تاسو داود دی کوي چې مون امتانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نو کارمس دې ادخلوا في السلم کافه ننوزي پکړای دې اسلام کې غونډا یانې دې سردا وختونه راوالې درخپو نکونو بورې ټول اسلام کې دنشا دا نتی زما د مرځي اغه منم او چې زما د مرځي خلاف دیغه منم دا نتی میټا میټا مېرلی او کڑوا کڑوا تیرلیه خواغه خواغه زما او ترا خطر خطرستا نفس سلمکافه الله سر نه ترخوبوره اسلام کې ننوزا ینه د اسلام دایره کې خپل زندگی تیرکا د خپل شکل شواهد د پیغمبر اسلام سره برابر کا خپل معاملات د نبی اسلام سره برابر کا خپل تعلقات د نبی اسلام سره برابر کا لین او دین کو طریقه د محمد رسول الله کا تجارت داغه پو طریقو کا غم داغه پو طریقو کا خادیه داغه پو طریقو کا د بچی پیدائش داغه پو طریقا داغه پروریش داغه پو طریقا د هغه نوم کې خول داغه پو طریقا کا, کا, کا, کا ف که څومره ستاره ژوندۍ نه چور دې هغه ټول د اسلام د اصول موافق کا او دا ډېر کار دی ځکه د اسلام د ایمان په داسړي الې لګي چې بد غم او خاډي راشي غم پراغه یادې ای غم د محمد عربی عربي صلی الله علیه وسلم په طریقه کوي او کنا زوي ورګل بچې پیدا شو نو ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کار کوي وکنا بچی پیدا شو زیر د الله راغه چې زوید یوشو الکو شو جینې نو اول نوول الحمدلله شکر د خدای از خو خدا د دې قابل نوم چې تا ما اولاد راکو او یاد اغه نرستو او دسوکا او دورا کا د تشکرانی مونځو کا چلا زم عمل خډیر گند ده دا شګور د زمونه دی انسان پیدا کړ اغه لو ځاړه دانې تک لاشن کو پرواله اسمان دونه زړه زړه تنار زړه بابا جی الله پاکو مخې وي دته بغړ دي غیرت ابو لسو کی ها چې د زیګای خلک لو راشه زما خزلنګ شویل اغه په دغه الفاظو باندې وی وی دته بغړ دی غیرت بولی وی او اسمان لینی ولې زړه زړه ځه چل شي ولګه د فلانی زوې شوي ننازم <سؤال> ننازم <سؤال> دیوشو، دیوشو، نا نا زویې وو شو لور دی وو شو نو الحمدلله او دا غې نارسته د ورګا ته شکرانی مونږ وکا او بیا راځ خپل بچی له بانغ خپل وایا نو دی به په دې شرمګه ما کچا کارځه نه دی کړې دا بانغ بانغ ول ده کچا کارخاري ایمان بچی نه کړ نو خゼ به دې حالت کې پردې او پر دې مولا وکړه د بوزي چې راځه زم ما بچی له بانغ د دې غوسانه د ریګل چې اله کو شو یوګ ورته بانغوایا یو خيګو یو قصو کې له اقامتو کا لور دشي ورو ډوالو کوله بانغوایا ها اوزان له قبلې له مکه ما جون کو خپل نیو جوړې ډیره به تر دې کې نسوګ دې زو نيسي نظر ته بانګ نو ور دی چې جمعات جوړ دوي له اقامتو کا یاره ما خو چرته کار نه وکړم علاوه دې له موږ د کم زین نه دا به اول ځای بنګویا یا رب ما ته خیر راځي دی ویله نشي ایمان بګيني نه نه ادخل فی سلم کاف دا پیغمبر یوازې د مولیا نو پیغمبر نو دا طالبانو پیغمبر نو پیغمبر د ټول عالم پیغمبرو د تمام انسانيت پیغمبرو د تمام جناتو پیغمبرو ځکه الله او اسلام کې د نشي کافن غوند او دم ریله مځدګول چې سړی به سدیرش ګیندې زندگی دی رول شي دا پا هر مسلمان باندې واجب دی او پاری کی مرغ راضی جون راضی غم راضی حاضر راضی کویدم راضی وادر راضی د پکی پیدایش راضی قبر کی کی خودل مزه و پلار مړی او کاکا ته قبر لګوشو لالا ته قبر لګوشا دلته خپل پلار نه بوین ورزی خدا وجم دادا چې مونږ پلارانو مونږ ته دین نه دی خېله سګوناده هغه ده کچی ریپلار مونگ دا دین خیلے وی ننن با آگا پا کبر کے بلچانکی خود ہو دا دبا مور ملائی نا دبا پوزیل رمال نی ولی سترکی بیلکا وی جن کوسری کڑی جاڑی با او مور با پردیخ محرم نا محرم چی کم دیغے بے کبر لگوزیں فاطمت الزہرہ رضی اللہ و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ تو زما کزم رشن زمان چنازا پا درسی دا شپی باو باز ای چیزا د دا جنازی پکڑ غیر محرم نظر ہونا لگی نو دے با کاکا لالا ماما با کبر لگوشی وی دے با برا با دیوال والا دی نا کوشی کبر تا خپل پلار دی دے, دے مور دی دا خور دی دا رور دی دے, دے عزیز دی دی ترور دی دے خپل دی دے خپل کبر کی قطع کی دا بسم اللہ وزعناکی وعلا ملت رسول الله تا دا اللہ په هغه کومه طریقه د محمد رسول الله کبر کې کېده او نور خاطه دیواله ولا شاله مګه او قبلې طرف له ولا مخه نه دی په مړی مړی له فسرد زور گئی چې مخه ولا قبلې له ولا ملکه دا طریقه نه ده د مړی مخه قبلې شرطه دا ده هغه رغونه ټیټ شي بلکې دا, دا, دا, دا واجه واجوا کبر کې چې دا نور خاطه تر تکم دیواله چې هغه له شاله ماشي مې چې مشه غیله له نو اٹومیٹیکلی مخبه قبلی لشی نو خبر کی کیدا او بیا روزا بیا په تا وړی کیدا نو کاف دین جننه او زه پورا د زويدي نکا نا کاکا تمه ل زوی ل او ما در کړي دا راځه بابا چی نکاو ته نو دیو بیا اشناګر مولا پسی ګرځي چی نکاراله او تړي نانه بس کی نا دوګوان کی نو کاکا ها سٹاف لانی لور ستا مستافل لور شریک نشتا تاسو ما پلانیز ویلا په مقابلې د پینزو روزو رکو مار شریک محمدی سکرایجو وخت کې راجنې راکړې دا ااو هغه وای او ما د خپل لور স্টাফ لانیز ویلا ورکړې دا او ورکړموا کالک نه نه ناس نو ما د خپل زید لپاره قبول کړې وا او قبول میکړه مبارک شه نکاح او شپدی کې سکارو سسمرا غشتلو را راغشتو جې تړلو نو نکاوو بخفلانی سیبانه تړو جنازه الحق للولي جنازه د ولي حق دی یعنی د خپل مسؤل پرلار د مرده نو زه د جنازه وکي زه مرده نو پلار د جنازه وکي نو د بس کاتی مولا ګورې جغت پټګې والی باغني کا جنازه وکي نه جنازه خپلو کا او جنازه کیسې دی نیت د زړې ارادو ته وای کستا بیا مړه نه صبر او الله صلور تکبیر نماز جنازه فرد کفایه په سواب دے دی مردہ پدی وخو پدی ده دی مرده په دی ازر وغه په دی ازر امام بسید محمد کعبه شریفی په کو الله اکبر دغه وختونه غنیه دی الله اکبر دی وی سبحانك الله وما इला الا غیرك بروایا الله اکبر یو تکبیر شو دین تکبیر کی درود شریف وایا درود ابراهیمی 아이 کسی پیغمبر کو او درین تکبیر کی چکم دے اللہم اغفر لحینا و مہتنا ہوایا اسلام علیکم و رحمت اللہ صدہ جنازہ دا نو پا دیکی صدا چی کاری کری ہوئے چی تولا خام اکا کاری کر کوری نکاح حسانہ جنازہ حسانہ ملک خول حسان لامبول دی دا مڑی لامبول نو دیبا دنیا کې کسو کوئی چیلے پلار نه کزی کم نو دیب په مرک کوي او چی کل پلار مرشی نو لامبول له پوجره ک کتره پاسه ک کتره پاسه ک کتره پاسه ولی راځه ما پهلار نه بشریه جامعه وباسو دا بخوند نه بسټر ور دي و او تر دي د ادریس ورو کس درې کسان لار شي یو دی وبای شي یو دی لامبول گئی ایو د طریقې د بارولې درې کسان کافی دي طریقه دا للاسونو ورته وینځه څنګه ځان لوینځي استینجا ولې په لټو باندې وکړه مکه مې مسنون طریقه دا ولې استینځه اوله استینځه استنجاول. بیا ولې ووبانه استینځه وکړه څنګه ځان لگے د امبولو نامخه خلک باندې بشوند ولته لندې کوته واسنۍ روډه ولاخلا کې واره اس په مو کې باندې ولې لن لاسوا مخور دا وینځه لاسونو سره ګلو پوری وینځه ترما شو لوګه خپل وردا وینځه څنګه چا ودس کې به خې طرف وينځه م په غسبه لا طرف باندې کاو طرف وينځه 2 اگست خې طرف ورلاندي کاګست طرف وروینځه به په تخت نه غواچو او دوه لوټي وب غواچو سر نه خبرو بلل شي ها کاپلا په واجو چې عورت عورت د نه ښکاری کفن ولکيده او بند بنګه خبره ختم شو نه دی وغراسه کاکا پیو لامبو کاکا تیولامبو ادخلوا في السلم قاف اسلام کینوزي ټول ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانه گی د قدمونو شیطان انه لكم عدوهم مبين دا شیطان یقینا تاسو د دشمن دشمن سرګنده اوس پک سره د موري لامبول لمبوزا دی به بیا فکمنو کې شرمای کم زاته چې بوزي الګ افلانی بلار مول امبولور دا ګیړې پرsede لیوا کمست نه وته بچاکو مو د اوشل له خدای کوران غره وران کا ته د موري بیزتی کې نو دا سپور سره ځان سره موزا مو حیا دار دوکسان پر دو ګیو خو مزي دار نو دیبو بیاب ناس دی. دی دیو بیا بناستي یع رب لار دې ډیر خسرې او ته بناز شلو کسانو کې ودي شرمې خو بس ماو کوتو نو دایو طرف را پرسي دلو او دا چل چلشيو او دا چلشيو نه نه الله او شیطان قدمونو بس مزه فئن زللتم نو اخو ایدای تاسو مم بعد ما جاء اكمل بینات پس دا غناچ راغلی تو لوازی دلائل علم بوجي ان الله عزيز حكيم چې الله دې زور او حکمت والا هل ينظرونا دي انتظار نه کوي الا مگر دې خبر ايات يوم الله چې راشي دي لا عذاب الله في ذلل الفسور كيب وريزك فسوري كيب من الغمام وريزنا او كل جبوريز رالا او سه هوابه جو نبی سلام په جمعات د نن اوتو او را اوتو او را اوتو خوانو چې بخوانو مدونو باندې په وریزه کې عذاب راغله او اسنه چې ځما په مدراشي والملائکه تو فرشتي وقضي الامر او په سله کې کار د عذاب و الله ترجع ال امور او خاص الله لا واپس کېدل ټو کارونو دي ترجع ال ټول کارونه الله واپس کیږي بیا ګورئ وَمِنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِ ذَٰلِكَ نَمَنَ اغْتَسَقَ دِي يَشْرِي نَفْسَهُ شِ خرچ کوي خپل ځان ای بوتي را د پاره دلټولو مرضات الله درځه منتي ا د الله والله او الله جيروف د, دَ حد نسوا مہروبان دي بالعباد خپل بندگان وباندی یا ایوها اللزینا آمنو او د دا ایمان داولرن کو او ممنانو ادخلو دن نشئی ننوزی فی السلم کافح پکڑای دا اسلام کی طولا ولا تتبعو خطوات الشیطان او تابداری مکوی د کد د شیطان انهو لكم بيغينن دا شيطان تاسو دپارعذهم مبين دشمن دي سرګاندا فاين ظللتم كشرتو خويداي تاسو مم بعد ما جاءتكم البينات پس داغنا چراغ له تعال واځ دلائل فعلمو پوشي ان الله بيشکا الله عزيز حكيم غالب ديو حکمت والا زور اور ديو حکمت والا حالین زورونه دوی انتظار نه کوئ مگر مګ د دی خبری ان یادی هم الله چې راشي دویته الله في زالله من الغمام پهغا سووری کې د ورځ نهول ملا ک فرشتې د ذااب وکوزیل امرو او پ س لریشيکار و الله تر جولومون او خاض د الله له واپس کې دله ټولو کارونو وخر بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم والصلاه والسلام على وفقنا لما تحب وترى اللهم وفقنا لما تحب وترى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار